kicho cha leo kinasema ni jukumu la kondo kuitambua sauti ya mchungaji ni jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mchungaji unaweza pia ukasema kimetafaka kwamba ni jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mbwa mwitu hii kusuda apone em mtufungue kwa maandiko kutoka katika biblia was na no, no, kichwa lakini nalikuwa mikitoa sehemu fulani ya na sehemu nyingi nyingine emtende katika hii ni sehemu ya pili wiki iliyopita tulifundisha somo neno fanana na hili lakini leo ninaenda kama kuri, kama kulikamilisha wiki wiki tulisoma sehemu ya kwanza ya somo kama hili nilikuwa ongelea kicho cha somo la pita iliyopita mnakumbuka nilikuwa ninasema eh eh roho yako ni dhamana yako Yani hakuna mtu mwingine atakea ulithwa roho yako. Sio baba yako, sio mama yako, sio mchugaji wako, sio jirani sio mingine ni wewe. Kwa uwe nyingine, usalama wa roho yako, kuhisalimisha roho yako, kunatakiwa eh, ufanyo na wewe. So hii, eh, nitaifafanoa badai kidogo. Hem, hem tufungue, tufungue kutuwa katika kitabu cha Ruka, mlangu ule wa kumi na tisa. Luka kumi na tisa. Ipilina sema, uka nangu wakuminatisa, e, mstari uwe wabaina moja, anasema hivi. Kukuminatisa, wabaina moja, ipilina sema, uwe anae sema ni Kristo. Hali e, mandiri, mandi, mandiri ya Kristo kutoka kukulari maki. Anasema hivi, wabaina moja paka wabaina tatu, anasema hivi. Alipo kalibia, aliona mji, haka aakisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani lakini sasa yamefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja adui zako Kujengea boma likuzunguke hata na kukuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu kukutambua majira ya kugiriwa pako. Yesu ili somo leo kama sioni habari za kondoo na mchungaji habari za kondoo na mchungaji ni huu Yesu Kristo na mchungaji na kondoo ni huu mji ni hili taifa ni hii dunia Yesu anaona mji wa Yerusalemu hiyo ni niseme ni taswira au ni kiwakilishi cha Mji wa mungu, watu wa mungu, mimi na wewe Mji sio majengo, ni wale watu wa eh, Na watu kimsingi sio watu wa maana ya nini Ni roho zao e. Nafsi zao Anawangalia mji Anaulilia Anaanza kama kusema peke yake Waseo uluguwa hau kutari kumisikia watu, anukua na msikia, anasema Waleo msikini wachache nekina peku Lakini mji kama mji ulo konya hatari Hau kusikia, anasema Light kama ungalijua, E, ya pasayo amani. Kama mga lijua, ni wakati gani mwe mwami, mnya kondo anapo shambuliwa na mbwa mwitu, anakuwa hayuko katika amani, anakuwa hayuko katika kufa na mauti. lakini ni kwa sababu yuko mbali na mchungaji mwema. Lewe hii Dunia inaenda na makanisa yao ya naena mbali na mchungaji muema, ya na wakristo ya naena mbali na mchungaji muema. Unasema wakristo mbona sasa si wakristo tayali? Mwene kumbia kuna wakristo wa majina. Na wakristo wali oengi ni wa majina. Wakristo wakweli ni wakuesabu kwa vidole moja mbili tatu. Unasema ni wajua idadi si wajui. Lakini mbibene nasema wanawakuleone wachachi. Eh. Wanawambiwa siku wajua ninyo ono keni ni wengi Na watu Wanawambiwa bana tulikuwa tunafundisha Tulikuwa tunafundisha katika tetu Tulikuwa na ukula mbele yako na nini Luka kumina tatu matatawo saba Na inasema siku wajua Hawatu walikuwa niwa kristo fake Christo wa Mwenguwa, Kristo wa majina Kristo wa kweli Siyo yule amae labda anajua kutangaza upendo sana Anaenjua kwena kani sani Ni yule amae amamamini yesu Kristo kwamba ni mwakozi wake Katika roo yake na kukiri kwa kinyo chati Na kuomba msamaha Wadhami zake, sio za kila siku, apana, wadhami kila siku ni, ni, ni, ni makosetu wa kila, lakini ni kumamini, tunapo mamini Yesu Kristo, kuitaji hata wakati wini kumbwa msamaha. Manake unapo mamini Yesu Kristo, pipi nasema, unafuniko kwa, kwa, kwa vazi la haki. Na, of course, baada ya hapo, mungu wa natutaka, nimesha masomo matatu ya ufurizo, eh, hatua ya ukovu hatuwa na ufuata utakaso, hatua ya utukufu. eh hatua hapo azimungu inampendeza mungu kwamba tumkumlie mungu kwa tukulie ukao tumkaribie kristo zaidi eh mm. ndio hao ambao eh alikuwa anaongea nao lakini mataifa miji ya watu mataifa ya wanadamu ulimwengu huu e, hautambui majira ya kujiliwa kwake kwa hiyo kwa utahusuliwa utavunjwa hakuna akutasaliwa juu juu juu ambao bomosho na kuondoshwa Sasa wanawo sikosema, nataka kupata konteksti, e, nataka kupata hoja hoja ni kwamba, ni jukumu lako, kuitambua sauti, ni jukumu lako na mimi, jukumu lako ndo, kutambua majira ya kujiria kwao. Ni wakati gani, leo hii tunatukachukua biblia, haba siku za jimamosi maranyi, au hata hivi tunatukubiria, maubiri yote tunatukua ona tunarekodi, tunatukua pereka kwa mataifa, tunaya, tunayalipia nainda mbali. Wei mitandao wanao za kukwesikia, wei. Ule atakio uwe na uwezo wa kuvunja pamba hili ni neno la Mungu nilikaribia zaidi. Sio unaliona, mbona kama asija ifi huyo ameongelea baraka kweli. Mbona haja taja talia maombi? Eh, mbona haja sijasikia anasema bwana huuma matumbo? Ah, huyu sio mwenyewe. Waimwambie mwenyewe ananena maneno ya Kristo. Amen. Eh. Na mwenyewe ananena maneno. Eh. Hayo ndiyo Mungu anayofanya, lakini kuna mengine yanataangulia. Sema nyingine, ok, ni tutafika wakati mtu. Kwa hiyo kwa tunahona kwamba, e, yesu anakuja, mji haumtambui, taifaraki hali mtambui. Waya hudu yesu, kisingi haku, waleo mtambua ni masalia. Kwa nini, jukumu lao la kutambua sauti ya mchungaji halikutimia kutimia. Nivo hivo, hivo dunia ya leo. Leo hii dunia haitambui, e, sa, haitambui sauti ya mchungaji ya maru nenei Biblia. Leo hii Biblia ni adui wa sehemu kubwa ya wanadamu. Ah, naomba nifikie ndio au Watu wanapenda Biblia? Hapana, wanaipenda wana, watu wanaipenda Biblia kama vile ambavyo dereva anapenda lili tayari la spare. Li. Siku ya matatizo tu. E, siku kwenye msiba tunaomba tunaoomba ka neno kafaraja. Siku ya msiba. Napo, sio kila neno, tuambie chachi, tuambie mawini mataka. Lakini, jamani, kwenye kwa mbieni, huta na kitu, wala huta pungukiwa kula chaku na chaku kimsingi nuboto wa na kushiba, lakini kula maneno ya mungu zaidi ipende, piplia saidi, wakati mungu maneno ya mungu, sio mepesi sana kwa ya, sio mepesi, ya mekaki, shutuma, shutuma, kati mgini, lakini, ndio wa mungu wetu, ene? Tani, huko kwa moja, Tunaelewa, hai? Hei. Kwa hiyo em em chome katika chuko kwenye na dadhani utangulizi huu una tunapa taswira ya nini nini tunatakiwa tufanye wewe unaetusikia kutokea mbali sisi tuliko hapa mkini, unazo kwa hapa mkwristo hujamkiri kristo lako uko katika njia mbili unatahuna uhakika au juzi lakini ngoja nikwambie kuna njia moja inayonyo kristo hizo nyingine ni njia feki eh hizo nyingine zote ni fake. Na ukizangalia kwa macho ya fikini za kweli eh hata kuna wahubiri ambao watawasikia kwa Mareldione kwa Ima TV kwa kwa maeneo yao wao wame namba kubwa ya watu watakaopotea hawatapotezwa wao wame hawatapotezwa na, na na na na dunia kwa mana ya dunia watapotezwa na na manabii wa uongo Ndio Pamoja na na na kuna maneno gani? Eh mambo ya kidunia ya. E, za dunia. Anasa za dunia. Wewe wambie mtu aliyejichomeka na kujichovya ndani anasa za dunia anaweza asipate neno la kumpotosha kama neno la Mungu lakini kwa sababu ya vionjo ladha ya ya zile tamadza dunia zile eh, nini zile tamaa au anasa akajikuta uwezo wa kwenda kumskia Mungu na kumkaribia Mungu unakatika una unaondoka wewe mimi shetani anapambana na mimi na wewe kiroho na kimwili kwa pamoja Kiroho anatumia nini? Anatumia maubiri ya uongo. Kimi anatumia nini? Anatumia anasa na tama. Na vionjo. Hivyo vitu vyote vinapokuwa vingi. Ndiko kushindo kuitambua sauti ya mchongaji na kuamukia katika mikono ya mbamitu. Nae mwene kusikia mwene? Kweni, mnataka ni maubiri ya ni? na hai. Wee. Ukitafuta tofauti ya kumengi, ukitoa kapa kabla hujatemia kumeta tatu, utagapo kona njia hata utakuta mta na hobiiri sikuajuma ana hobiiri haya hata mani ya wongo mbalwa toneta, makoi, hem kwa Yesu, utakwe Yesu na ena nyumba, wana yaka kumi, wana zeka umbado hey. ni, ni ni nani Kwa hivyo mwambi, Yesu anawezo kujengea nyumba, lakini kituwa kwa tafuteni, kwa hivyo fanu mambiguna akiyake, hayo mengine yote tapapa kwa waziada. Nijanocho sebo. Lakini hawata kwambia kwa hicho kitu. Unajikumu la kutambua sauti ya mchungaji. Us, us, jine, jine zingine asomba hivyo unazoka sema, au kituwa kengine, usipu itambua sauti ya mchungaji, utamukia kwenye sauti ya mbabu ito. Kutabaki katikati. Imi kwa hivyo mwambi, ukiwa, akitokea, Mtu anachunga wanyama, tuchukue kama kondoo. Kondoo sio wanyama waliozoeka hapa Tanzania. Hiki hapo hapo. Tuchukue kondoo hao kwenye Biblia. Ukawapeleka Polini, ukoo ana wachunga chunga pale. Mchungaji si wanakuwa salama. Akipotea siku 2 3, utamkuta akiwa salama. E, akisha mponyoka mchungaji mwema kwa vyote bila tangukia kwa kwa watu kama watu watamkamata wamchinja hapo hapo au ataliwa na mnyama au lingi wewe mwambie chungwa na Kristo tutaanguka kwa kwa kwa mbwa mwitu Kristo na chungaje kwa neno lake unachosema mbona ana sisi tisiza sana mbona mimi wananichunga ulishawahi kusoma Yeremia ina milango mingapi ukajua ina milango mingapi na ukaelewa ujumbe wake kama hujaelewa vizuri hujachungwa na Kristo vya kutosha ni kama Kristo yuko bali wameamjua hapa yani Ata ata mbomita nataka kula, ni wani watu wano, wano, potea. Na waona, wana potea, si kwa wana potere. Kristo na kuona wana wana potere, siku siku kama namata, ni ni mungu, na yata wa Kalibia, pingu ya shita na yata wa Kalibia. eh? Bibi na katika kitabu, mpiono katika kitabu cha umlango kuna sisi. Bado niko la jenga haja ya, ya ni ju eh, eh, la kondo, ni ju la Kristo ku sauti ya mchungaji, kutambua ukweli uko ukowapi, sio. ukweli katika neto, nisho wakufundisha masomo, ya wani masomo mengi Mingi Mengi kabisa? kati mgini ni kiasikiriza nazima hivi kweli ayali, toka kinyo animangu. Kusumabu, unakuta uusha sahango. Lakini, siyo umesawu kwa mana, uwezo unayashi, lakini, ukumoku ni ufundisha ni. Ni wakufundisha vigezo vya kanisa zuri. Kanisa zuri siyo, kiwango, cha Madirisha ya viyoma zuri. Na bilangwe ya kufunga na kujibamiza yenyewe. Na na viyombo vizuri. Na ni kanisa zuri. Ni pale mbapo nezo kukara neno la mungu. Hajarishu mekata katika mafumbi. paula likuwa na, na ubiri chini amti. Katika kitabu cha matendo amitimu mungu wa kumina. Lipu waliwakolewa akinalidia na akinalidia na akinaliduri kasi. Eh. Duhivu. Kanisa zuri halipimu kwa wingi wa watu. Kimsingi, wingi wa watu. Biblia inasema njia ina ina katika maangamizo ni pana na wale ongea hapo ni wengi na anakuwa haongelee sokoni. Wote ah. wasema sema ile soko na watu wengi? Ah, watu Sokoni sio habari za roho. Tunaongelea kwenye muktasari kwa ibada. Mm. Nlicho tunacho ni context, hiyo ni niyo context, sio nombaza dawa. Eh. Subira so, dakika kwa Mathayo mlango wa 16. Njoo kwenye vipengele viwili vitatu. Mathayo mlango wa 16 una vipengele kadhaa Saweola viulivitatu, masomo moja, ya maso moja naifikiria, na fikiria atamani mstari mstari wataku. tatu na sema vi, mstari wa Ana na asubuhi na ma yao kutakuwa na dhuruba Kwa maana mbinguni ni nyekundu na tena kumitana enyi wa nafi. Unajua kuutambua uso wa mbinguni lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuutambua hamwezi kuzitambua. Kizazi kibaya cha zinacha ataka ishara. Kizazi cha leo makanisa leo wanataka ishara. Wanataka kuona uponyaji. Wanaataka kuona miujiza. Hebu njoo leo utakutana na mujiza wako. Na Manero Franky anakuwa anageuza sauti. Uh, utakutana na mujiza wako. Mujiza wako. Ukisha sikia mtu anaanza kubadilisha sauti zake makusudi, chudi anafanana mwingine na mwingine. Ujue ni wamoja ni imbo mwito wale wale. Yeah. Eh. Wao waambia makanisa yanataka ishara, anataki ishara. Kristo anaaunga ana, ana, mkono anapinga. Kristo anataka msikie neno la Mungu kuanzia manzo mpaka ufunuo. Kizazi kibacha Sikuwa nanitaji kubiri msari huu Ni nitaka kubiri uyo tanguri ya nasema Mnaweza mkatambua matira ya mbingu Mkajua tukini tawavuwa Ni nilu inakuja mpajanaa ni vizuri kabisi Kwa nini mna shindo kutambua sauti ya mchungaji Kwa nini mna shindo kutambua Okovu wa kwele hukonji Kwa nini mna shindo kutambua utakati Kwa nini mna shindo kutambua njiazi mkendezazo mungu Kwa nini mna shindo kutambua njiazi mkendezazo mungu Kwa nini nini mba ngapi Ni nyumba ngapi zinarala zimekula neno la mungu. Labda sura moja. Kwa nini ni wepesu wakuhilisha mirienu, mnashindo wakuhilisha mir... rohozenu, ndo swali jingini. Kwa nini matambua anga, mkajua kipiri changua, kinakuja, mkajuchu. Kwa nini mnashindo kutambua sauti ya mchungaji. Mwema. Enji kondo, mulio tayari kupote. Ndiyo, diyo, diyo somo hii. kwa ni jukumu ni jukumu la mwanadamu ni jukumu lako mkwristo unaweza kusema sasa nilishamkiri Yesu Kristo nime kama mtu mmoja anamwambia Yesu amenifanya nini mpate kuokoa mataka kuna asema eh wasijua amlishe shike utaishi asema ni zipo Sasa kazi mabasi. Sawa. Na mali zime kutawala nenda kazi uze. Uje unifuate. Yule jamaa wakachania hapo. Inaleze kana. kwa umeokoka. Umemjua kristo na nini. Lakini hujawa tayari. kuweka vitu vingine pembeni. Ukatembea na kristo. Hiyo ni sauti wa mchungaji. Eh. Diyo. Paro ya Katika kitabu cha wafilipi mlangu wapilipada, wa, wa, wa yasema, sio kwamba nimeisha kukamilika. Eh, bali nina kasa muendo, ni sawu ya pita, na kuyachutumulia ya lio, mbele, ili husudi niwezo kulishika lile, lililoshikwa na kristo kwa ajili yangu. Sijakamilika bado, ya nilazuma kile itopo leo, tuipigiatua, tumkaribie, tumlingane, Christo, katika neno ganhei no racho quase. Moi comigo, nenhum racho Cristo lhe está a combinar queira que tu está a combinar mas pensa a mão que te dá mais chapo. ni a combinar eu te dar e aí está a combinar queira que nenhum amigo, e essa é a sua querida Paulo na Ibrahimu. Ibrahimu que é a Paulo não está a estar Paulo watu wachuame wa kusanya kwa eh mana e, kuna mtu sema sema baba sema baba tu afu katika hii ni manam kuna sema baba sema, tupote, se, sema eh. tu pote sema tu poni eh ni kwaona tu tu tu tu gorofa tu suri tu refu asere mguu ya nini kunawe tunaskiya Nigeria vi kuhuo mitanau jamani mitanau ni kunatarifa njini ni muziki tafti njini ni zaki jinga ngi ni njini mungwa kitakasuzipata tapua Watu wanalipa dola 1000. Dola 1000 ni shilingi kabu ya moja 1 na 600. Hela nyingi ili kusudi waonyeshwe lango la mbinguni eti siku ya wa kuondoka wasipotee njia. Leo hii ukipita mjini ukipotea potea kuna vijana ukiwauliza jamaa njia ya kwenda kwa fulani ni wapi? Anagomea una 50? Una mzee una, una ya karaka, Unalipia gharama ya kuonyeshwa njia. Ndicho anachofanya huyo huyo nabii wa huyo. leo hii unatoka wa cheka wa nijiri ya nimetono fano lakini tansania wa medjawa na mna leo hii mta naweza kawa na mbili akikusa pointi mta na ingia mfukone ya naenda kumukabizi mna abudu hela mna abudu kristal e eh, elisha alipo fanyo kwenyaji jena uke umepinguwa pingwa na naamani naamani eh, nene kashome katika kitabu kita, kita cha wafame wa pili vizuli pale mazoni e eh, actual mango wa pili Naamani akataka hata kumpa vitu kulipia kununua kile kipawa cha Mungu. Kuonyesha kwamba eh ana uwezo wa kulipia hata uponyaji wa Mungu. Naamani Elisha akasema, "Ondoka na mali zako tena sasa Amen, na maneku nuka fikiri, ni kuwa kwamba risa kwa nasira kusawari alimponya katika hali mbalimbali kutaika mi ni mene kwenye kanisa na eh, maneri mofika arit aritaka aina kwa umeme wa sukume nda kanyangwe kanyangwe rafu ugonjwa utoke agawemia bana inu kabla ujafika hapa, rudi ukule uliko toka ingia joda nukaoge marasa bala alafu, um, urudi hapo. na maneri kusema huku kuzara hudi ya jamani usiende kwenye kanisa ukategemea kwa manataka ni ni litegemea hivi. Ukikuta kwa ubiri biblia, useme nilitekemea ni ubiri wa biblia. Uwe nga mbeekito mbachi uhuta pukukiwa hapa ni biblia. Kama kutaputa vitu mingine, uvipati. Hapa hatuna vitu mingine tunaneno la mungu, na maana yake, na kujiribu, na kujaribu kulitene. Amina? Yes? Yes? Nyo elu. Kwa hiyo, nimetua nime mfano mingine, nikaina mepembeni kidogo siombaha, lakini, jurudi, tunajukumula kutambua njia ili usahini. Na siyo wengi wenye macho hayo. Na wengine, unawito katoko kasi ya wana lio ongelea, ulajima mwena macho ya roona, yakini ni vipofu, vile vile. Kiwango cha maneno ya mungu ya nayo penyo kwenye masikyo yako, e, ndio kiwango cha uoni ulicho nacho wakilo. Biblia na sema, nendo la mungu likae kwa wengi mioni wenu, macho yenu ya rooni ya katiwe nuru. eh kitabu cha afresh kwa hiyo hata ukisema eh angalia mwema ni na bado utakuwa bado ni mpofu vipi ni kiwango kipi leo tumesoma mlango wa 11 kitabu cha chao naje nikamwambia inawezekana labda mara ya kwanza sijui katika historia ya taifa hili labda labda sijui inawezekana au mlango na uhabiliwa labda ndio Mungu alijeya unasemwa Mingu na dunia zita pita matapo shina neno mzima neno langu harita mingu na dunia zita pita kini neno langu harita pita kama Daniel yaeta pita ijayenda kuwa ile ile hata tasa Sasa, tukwa nangaria umuhimu na ulazima na na wajibu kuaji bika kuwezo kutambua kuele kumbi ili neno wala risikutie hofu. Lakini likutie amu eh, mtu anayekupenda hakuambia na hapo ulipo unafika, ha, ha. kwani Paulo alapaswa hakuambia e, haja sema bado, una hajafika bado. Unadhani, unapu, amuka sumbu, unaenda, unafikiri hapa sijafika. jafika, kwamba si kazi rahisi eh, mana ke Paulo hakuamtuwa, Paulo ali ali ali ali ali ali ali ali Lakini alifurudi hakulidhika. Sema, baasimane shato kwa mini. Min, unasema na mini mefika mbaka mbinguni mbingu ya tatu wanapokawa wa mungu baba. He. Unaniambia nini mwana? Anasema, bado haijatosha ninaendelea kupiga mwendo. eh hey, amsha amsha yu. Kama nukona jua robo ya kweli, jua nusu ya kweli. Jua robo tatu ya kweli. Jua sinimia mia ya kweli. He. Asema, iweni watakatifu kama baba eni wa mbinguna hivyo mtakatifu. Mungu wana tutegemea tumlingania. Jee, tufanani nae? hapana, lakini, yudia sema tutafananiwa nae katika rikimazani. Yes. Lazima tukia sema franitu nene maneno ya Kristo. Leo hii, anasema watu watanunia, watanenena maneno ya dunia. Kwa sababu ndiyo wanayo yifanania. Lazima tukia sema franitu ya nene ya kristu. Mwe kwambi, utakapuli jua neno na mungu, haita kuzuya kuyaishi maisha duniani. Eh. Vie vitu vyote, dunia hii, inamkataa ina mungu labda kwa sababu ya nasazake za kunyo. utakunya vitu ya kushibisha, utafry. Imi kwenye angulize, mtu akienda, akapiga pomezake chupa tano. Wohu kanywa eh, mtindi mzuli wabalidi ume mzuri. Unawezu kaniyamba kwamba, ah, uyu amefry, mimi siafry. Lakini umepeneza mungu. Kwenye, unyawazi unawezu kwa mzuli ya mtu kwenda kwa mungu, lakini unawezu kawa kwa mungu kanywa bado ukato shereka vizuli pia tena, bina kwalimbo hata inirako. By the way,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 Ndana nakazema nikimkaribia mungu, nitakosa e, ulimengu wangu, e, nitashindo kufanya washeratu wangu. Ndana nakazema nikimkaribia mungu, nitakosa ulimengu wangu, nitashindo kufanya washeratu wangu. Ndana mara moja kwa miezi mitatu, lakini mungu anaza kakupa muenza, ukafraia maisha hako kila siku. Nae. Yupi ambaye ame, ameshira katika wawili, Huyo ambaye natafuta wa mara moja kwa miezi mitatu, mitatu, na kulipia, au huyo anaishi na muenzaki. Mungu atakubariki na hayo yote. Tiyo, hiyo mtu yende katika pengele kadhaa siyo katha, nathani ni vingatu, siyo vingi, vingi, vingi lakini, pengele vitatu, vine, pengele vitatu, vine, pengele wanadamu, wanadamu, walio kutofahamu majira ya msaada wao, leo hii kuna wanadamu, wamechagua kutokujua, E, baada ya kumaliza kitabu cha Isaya, nimesha ndoa kitabu cha mistari. E, kuna masomo na hikima, ufahamu, maharifa, e, busara, maneno kama mahayo. Ni ni, ni ni kuna na jadi naanda masomo yake. Na sio nazorishia kose yana ya, ya, ya, ya, ya, ya kusema ni nataua kwenye ni kuamba mara nyingi watu asio jua kuelewa nao ni watu waliochavu akuto kuelewa. ae huwa watu waliochagua kutokuelewa watoto wanaofeli mitihani ukichunguza mahudhurio yao yanakuwa yalikuwa ndio mazuri je ukitafuta walipokuwa hawakuhudhuria walikuwa wameenda kufanya kitu cha maana ndicho ilivyo ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo e, ukiona mtu anashindwa kumlingana na Mungu mbapo Mungu sawa wanadamu ni wathaifu, ayo wetu wa wa na yu asama, mwenye wana na nini wathaifu. Sana. Kini haita nizuia kusema kwenye ya mungu, ili kusudi reneno ni kuwajibishe wewe na mimi pia. Eh. Kwa soo, paulo wana kubilia, wewe wana ubia, kina hasema na ye mwenye, wana hasema, sijatulia hivi niko, niko njiani na enelea kupambana. Ni mkarbie, niweze kushika niwezika Kristo. Eh. Kwa wanadamu, wali ochagua kuto kuisikia sauti ya mchungaji. Wali ochagua kuto kupata msaada. Ukisomba eh, okay, Tukoku ya matayo angata Matayo kumina sita Turudi kushoto kidogo Matayo kumina tano Na tatu Mstari wa kumina tano Sikiru, Haya maneno Ni kristal Haya mdomo mdomone Yapa nikuwa na isaya Naona ni mituma isaya Malae Asema ni yaseme tena Haya asema Haya isaya zamani Kwa huko nyuma eh, Kitabuti asema mnango Wasita na mstari wasita Haya asema mstari wa Anasema, Mstari wa Mathayo tano anasema hivi. Embe ni kama watu walichagua kupona au walichagua wenyewe kupotea. Embe ni tusikilize maneno ya Mungu yanavyosema. Anasema hivi. Mathayo kumina... Tano anasema hivi. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na masikio yao hawakisii dhema. Ukiona moyo umekuwa mzito, masikio hayasikii, ujue huyo mtu yuko kwenye matatizo. Eh na macho yao wameyafumba hao watu wamechagua kuona wamechagua kutokuona macho yao wameyafumba wasija wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya hao watu wamechagua kutoisikia sauti ya mchungaji wamechagua wanaruliwe na mbwa ni jukumu la kondoo kufungua ma... Ivi kondoo wale wale mshawai kuona zile movie za za polini polini zile video video ulishawahi kuona wale swala swala wale unakuta anakula lakini vimasikio vikoje liko hewani kama antena say yote anasikilizia chui simba fimbo mwitu anakula lakini akili iko kwenye usalama wake bwa kristo tunatakuwa tu tuyaishi maisha tu yale maisha tufanye nini lakini masikio yako yanaisikia sauti ya mchungaji na kusikilizia kuhatari wa kondo. na mimi Ndio Kwa hiyo hao watu wamechagua kufuma masikio kuziba masikio, kufuma macho kuziba masikio yao sio kitu kizuri Ili neno lenye kwani wewe Ukiona na kuanda ni na kachukua bibliyako, fumbua maschio macho lisome, chukua matayo ya mlango wa kuanda soma, kesho mlango wa pili, baada ya maelezo kwa maelezo mlango wa shinanane, nivo utakuwa umefumbua macho, Lakini kinyuki yamaukuwa kufumbua macho, utakuwa mengi akonyama msali, ai tamzui hasikuwe ubiri, kwa mbaa, a a a tunikiru, mbiri, sasa, achi, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Hili mpaka mimi nawewe mimi nawewe mwambia ni hivi hivyo lakini inasoma maneno ya mungu sana. Himu angalia ya dibea yangu na ufana. Imecha fuka. Imechoro. Kira mstari hoja hiko hipi. He. Ima tayo tunayisoma tunishwa hibiri maraizi mbili. Tuwati kwa hibiri mwakuwa kwaza baka ushina nane. Badali tukasema apana. Hatujaustenda hati. Ngoya tuirudie. Tu hibiri. Tukiwa tunainuku. Iweze kuingia kwenye magitanao YouTube. Wenye kusikia wasikie. wenye kufumba wafundi lakini wazee wazee hatukua hatukujua kama kuna Matayo ba. Ah, ipo, imehubiriwa. Kama unaona YouTube show za Diamond ndio taona pemeni yake Matayo. Chagua kusikiliza. na kuona. Hem <coughs> katika kitabu cha Petro la 2. Niko naangalia kipengele kidogo ambacho kina ni kama kinaleta mzizi wa tatizo la mtu anayeweza kuacha yaani um, kichwa cha somo kinasema jukumu la kondao sauti ya mchungaji tatizo linaanzia niko naangalia sehemu ya kwanza kama tatizo. tatizo tatizo la kushindwa kuitamboa sauti ya mchungaji ni watu kuamua kutokutaka kuto, kuto, kusikia mchungaji kufumba masikio eh sasa tukigusa tatizo la kibiblia yao yake ni tuache na tuwafundishe wengine waache eh kwa hivyo so, unakumbuka petro aliitwa na nani somos com o Emanuel, quem sente na nani? direito na Andrea ndugu é ali na camamba as vezes yule ambaye me walisema na julha em baie mas a bíblia as vezes me faz aqui mãe de Cristo as vezes mas ah, tu é neto ou não? O que é na Pedro não Filipo, ali é na camuita ali por parte da alfar mitume o Kwa wambie mwana tuwe tu, mwana yule. <laughs> mwana wapi? Galilaya. <laughs> Kweye kani kakadiza kamego ndo yeso yupa. <laughs> Wana cheka kweli kweli. Mwana wambie. Yesu anaweza akatokea galilaya. Ni mnazareti. Ali mnazareti ndo galilaya. Ni sehemu ya Mashamba. Nusheremu huyu ofti asa. Ni ambayo kwamba havina haina vile vitu vizuri ambavyo mbele yake kuna ka semu pia ka magoti au boko kagodoro kazuri laini. E, na kae shika na piga kwa mbali. Wewe mimi unaweza ukamtumikia, ukamtumikia Mungu, ukasikia neno la Mungu, hata joto linakupiga lakini unaondoka ni, ni bora mwili upigwe roho iponi. Amen. Eh. Petro wa, wa pili na hitaisoma. Wewe una... fungua Petro wa pili. Mimi nita e, Petro pili wa mstari wa tano. Mimi nita kwenye King James kwa sababu jinsi alivyoiandika kwenye Israeli kama unaweza no waweza miwa na anika KJV pale kwamba King James ndio iliko sahiho mstari. Hiyo kusudi tu upajue kwamba kuna jinsu ulivokosewa na hiyo ni habari nyingine sasa inasema leo. Unaweza ukasema kila kitu ndani <laughs> ya ibada moja. E, maana ya Biblia chakachuliwa eh ina petro wa pili mlango wa tatu mstari wa anasema hivi mzito for this kwa kiingereza james for this they willingly are ignorant si tajadaka kuuelewa they are willingly ignorant anake nini kwa kwa Na hana najua kingeleza naza kutafusiria. Wili nini ignorant. Kwa, mape, kwa ma... Kwa ma... Kupenda kwa wa. Kuhili ni kupendelea. Wamechagua kutokujua. Kwa wa kupuza. Eh. Ndewa ni meani kwa pali. Sihitari kwenda Eh. una maneno maneno maneno kusu ujua api. Zanina ni. Siponi metakuenda kwa. Nataku njewa kuna watu kuchagua kutokujua. Usifaje. Ndewa kana uli, uli... Shetana li kutemptiaka Angadanganya na ni nini? Nikina kwa na? Ni vizuli uwe willingly knowledgeable Uweze kutamani kujua kweli. Mili nasema heli uwenye njaa na kiu ya haki. Wanye kutaka kujua kweli. Anasikia nena asema nitenda kujisikifuza liye neno zaidi na zaidi tenu. E. Katizo la kondo kushilo kutambua sauti ya mchungaji ni kuchagua kuto kumisikiriza mchungaji. kuziba masikio kufumba macho na kuchagua kuwa mjinga, willingly ignorant, ujinga wa kujichagulia kwenye katika kitabu chati wa pili wapili e. sasa nabidi inanza kipia kimbia kwa sasa naona mistari yangu siya kabisa lakini nita imaliza tu e. kazi umefanya muda mrefu nyesha namna ya kubalansi muda. haya tusunge mbele Asimu katika ndikia cha tesoniku wa piri, mlango wa piri, eh, Tesoniku wa piri, mlango. wa Kwa ya kuambie, wakati inatafta tesoniku wa piri, Mlangu wa piri, eh, Mkishar wa kumi, Ni kwa kitu kimoja, wakati mingine unaweza kujiputa mambo ya naupiriwa mengi, Ukashundo kuyakamata ya to, isi kuhume? E.. Eh. Kamata yale unazo kwa kamata wakati. Isipu kuwa panga munda wakurudi mara ya yapini. Mungu akigundua koma kuna lidoku. Ponyoka siku wa kwanza. Atafanya utaratibu alirudishe tena. By the way, hakuna kitu nache mara moja kika futika. Tutakirudia wakati mingine kwa namna tufauti. Wewe kamata yale machache Kuna mtu mingine asema. Ah, yale masomo siyawezi. Ngoja ni mekata tama. Mungu menei. Kosta mpele ta mungu kukatia tama. Manewe hati. Eee. Hiyo, kama yametajwa metajwa ukakamata mawili, basi. Kama umetoka bia kwa, ma, kwa mata, ata uwe upepo wa roho wa mungu alia kwa nakuzunga siku hiyo. unatosha kabisa kupereka mbele zaidi. Mbele katika tethomika wa pili, mlango wa pili, tuanziwe mstari ule. Tusha kuwe po hapa kwenye suma la kwaza, mbele kidogo sasa. Mstari wa kuminamoja nasema hivi. Na katika madanganyo yote ya udhalimu, ukisikia kudanganywa na udhalimu ujue ndio kutokusikia sauti ya mchungaji. Kondoo eh. Na na udharimu, kwa hao wanaopotea, huyo ndio ile kondoo huyo. Kwa sababu hawakubali kuipenda kweli. Hapo hapa kulikuwa kuna uchaguzi, kulikuwa kuna uchaguzi. Kulikuwa kuna uchaguzi, hawakubali kuipenda kweli. kubali ni wa semaa hijila, kubali kisi kubali ee, yani kuna, yani uwe mtu ni yule yule ambatu msema kwenye petro wapili alamu sema willingly ignorant ambaye alichagua alifanya uchaguzi wakuto kujua kweli, no huyu huyu alikataa kweli, anasema kubali kuipenda kweli kuipenda hile kweli wapate kukolewa, yani sisa mtu hutaki kweli wukolewe matokewa kinini kukotea Kataa kuisikia sote mchungaji, kama tukusema upadu wapiri, utaukea kwenye mikono ya mba wintu. Yoma Eh, E, msana wakumuna moja nasema, sasa mungu wa kisha kundua kwa mbaa watu wa wataki, anawawangezea zaidi mwendo. eh, nasema, kwa hiyo msana wakumuna moja, mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Heo hii dunia, mungu ameletea, ameletea wa kristo na makarisa yao, nguvu ya upotevu wa amini manabi wa uongo, kutoka kaskazini mbaa kusini mashariki mbaga magharibi, Meribu me. neno la Mungu huwezi kukalima lazima litatimia kwa nukta 5 5 5 ndio uh, ikicho andiko kinatimia ah leo kwa mfano tuko tuko watu wachache tungekuwa tunaongelea baraka na vitu atugusi ah, biblia leo no, ukitoka hapo kaenda kuhubiri kwenye kanisa lao la watu 200 wakaona unagusa misali ikafika 4 mitano. wanaweza kukushusha pale pale toka Atuaki. wanataka uwaambie maneno ya ugongo bongo na sio mara ya kwanza twende katika kitabu cha Isaya mlango wa 30 hem tuende pale tusikie inawezekana hujawahi kusikia kitabu cha Isaya mlango wa 30 anasemaje je haya mambo yanatokea kwa mara ya kwanza au yalikuwa hapo mwanadamu ni yule shetani ana mlango ni yule Eva ni yule yule Manamuke ni yule adam ni yule mwanadamu ni yule. eh adam alidanganywa kwa mke wake mwanadamu wa leo anadanganywa kwa mipira biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango ule wa ustari wa kumi anasema hivi ana watu hawa Isaya 30 anasema hivi kwa maana watu hawa ni watu wa asi watoto wasemao watoto wasiyotaka kuisikia shautia, sauti sheria ya Bwana kundi ile eh waonaji wa msione Na manabii, msitoe unabii wa mambo ya haki. Ukienda, uka kusoma Biblia na kuifafanua Ukaenda Isaiah, ukarudi ufunuo kafaja nini. utashushwa pale mandabahuni. Watatata mtu mingini. Awa ataheka kwa wimbo mpaka wa marisi. Lakini hawata kuhusu, kuhubiri Kwa sababu wa kupotea. E. Waonaji msione na manabihi msitoye unabiwa mambo ya kweli. Na bajewe ni nababihi ni kukubini. Sio kitu unabii Unabiwa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini ilaini. Doemi anikwa. Kubilini maneno ya danganyai. Watu wanataka wabiyo maneno hapa. Haya maneno ya kubilini maneno ya danganyai. Yamanika wanye biblia ya wanye biblia. Kwa ni mungu alianika kwa biblia hayapo. Alianika kwa sababu ya. Kini we chavua kujua kwe. By Ukiwa kujua kwele, usifikiri kwa mba uta mfaidisha yule na yule na yule na faidika wewe tu. Ah, huyu jamaa inanekana tuta mfaidisha kwa kujua kwele, abu na hata utakachofu. Nini hasara yagu ni hili? Haula yasema, I have suffered the loss of all things. Ni mepata hasara ya mambo yote. Kwa mingine, wanzo kamikimikia mungu, kwa hasara ya mambo yaduni. Na inatakua yuwe himu. wanaenda katika kitabu cha warumi. wa Rumi eh tuna wa okay kwa si Italia atakwenda kwenye wa Rumi na na nini kwa sababu muda umeenda na nabii niende kwenye pengene nyingine wa Rumi tu iache kwa hiyo tunaona kwamba mara nyingi watu tunajukumu la kuijua sauti ya mchungaji lakini tatizo ni kuchagua kutokuijua ni kuchagua sio kwa bahati mbaya sababu wale watu hawajui neno la Mungu jua walichagua je yote mwenye kiu ya neno la Mungu lazima Mungu atamletea kweli. Nao ni mwambie jifunze kuwa na kiu ya neno la Mungu. Nao ni leo si kuna watu wanakunywa maji bila kuwa na kiu ndio sio? Eh kunywa lita 5 kwa siku. Wapo hawapo. Eh unataka kuniambia kwamba ile kiu inakuepo au wanafanya kujilazimisha. Hata kama kiu haipo, jilazimishe kuwa na kiu ya neno la Mungu, baadaye itafika sehemu fulani na kiu ya kweli ya neno la. Eh Useme ninihubiriwa sikuwelewa, nitarudi tena, nitarudi tena, itafika semu fulani kiu itaanza. wewe wame watu wanajifunza kujua pombe, sikuwa kwanza hawa kwa upendo. Wanaanza tu kwa kampani na kudangajwa, eh, nimeenda na boyfriend wangu na nini, badaya nakuja kuwa mlevi, wakutu, wakulala ba. Kiwi inazidi kwa sababu amezoea kujita hile pombe. Ukizoea neno la mungu, kiu ya neno na mungu na, na ranga hake taongezeka. Na na ladhari kwamba sisi sikii ladhari neno la Mungu hapa ndani. Ladhara kubwa sana ndio. Kwa sisi kwa kitu kigeni. Na mimi kitu wacho na kijua nimekipitia na kisha. Ne. Hoja ya pili nasema Mungu hajaacha kuaita wanadamu. Yaani pamoja na kwamba kondoo anaweza kaziba masikio na macho asione na nini anasema tuamini uongo, lakini Mungu anaendelea kupiga. Sema ingera nasema katika ufumbuo mlangoni wa 3:20 nasema tazama na simama mlangoni na kuendelea kupiga. Muta kifungua tu nipo na By the way, kuna wakati Kristo na Arabisha Anabisha, ivi Ibu kibisha sana, utendea kubisha, utasema, ah, basi, awa ah, pamoja ni undoka. Kristo pia na ondoka. Eh? Mubili kwa kwayo mungu hajaacha kuwaita wanadamu. Tuna kunye kitabu cha mubili mwango wa kumi na moja. Eh? Mwango wa tisa samahani. Anjua ni ngumu sana kukaa unafungua Biblia lakini ni tunafanya mara moja kwa wiki hapa Jumapili wengi hamji ramisi au jomosi basi mara moja kwa wiki sio kazi ukifungua sana vidole havitauma eh lakini utajifunza yaliyo kweli msada 11 anasema hivi Mubiri tisakumuna mwenye nasewa. na kuona chini ajua, ya kwamba, sio wenye mbio wa shinanao katika michezo, wala sio walio hadali wa shinanao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wenye ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao kupenelelo. Lakini, wakati na bahati huwapata wote mwengu mungu ametupa opportunity au nafasi sawa ya kumlinga. Nuhuwezi kusema wale mwana mungu wamewapendelea, wanajua neno wapana. Jikama yule anangujua na mungu wali na nini, ndi wali umbalikina wewe. Suwana nijia, tuko tayari kupokea zile barakia sate. Mungu ana upendelea. E, aya ni mataifa kristo sasa rajima mungu wa mungu. Aya ni kwa subabu wali amua nafasi ipo. Munda za, zamu yao ya bahati kuwapata wali ipokea. ili ikifika ta, unafika miaka siku hizo wanaingia darasani miaka mitano ukafika miaka mitano usiende shule ukafika saba uendi ukafika 12 uendi ukafanya nini baadaye unakuja kulaumu kwamba ah basi bwana mimi basi yani maisha amenipiga ni kwa sababu wakati ulipo ulipokuwa wako kukutumia. eh wakati wa sauti ya Mungu tusubu itumia paka mpaka mbwa mwito akatuzingira ndipo tunaanza kupigika na hapa wakati mwingine siongelee kupigika kimwili na sana kupigika kiroho wakati mwingine kupotea kiroho eh yeah. katika kitabu cha Yoeli mlango wa pili msari wa 12 mbili, wa 10 yoeli ni msari wa 10 yoeli mlango wa pili kwa sababu mitatu tu mswali wa 12 mswali wa kumina, na 13 usifungue paenda kusomea tu mimi nasema rarueni mi azema, lakini hata sasa nirudieni mimi asema bwana rarueni mioyo wala sio mavazi yenu si hiyo Kila mmoja haina context moja na sauti ya mchungaji lakini kimsingi ni habari za kondoo ambao kama wamepotea potea, potea mchungaji anaendelea kuaita sema njoni hata sasa na wakaribisheni njoni eh mtakapo mtakapokuja msije msije na vitu vya kimwili njoni na vitu, na mioyo iliyopondeka eh msirenge katika leo hii makanisani watu wanalalua mavazi yao sio mioyo yao Mtu akitaka kwenda kutoa albamu yake ya kwanza anaenda na chuma mwili anafanya nini akifika pale anapiga na manukatro akifika pale amenarua mioyo miili moyo uko duniani unatafuta pesa unafanya biashara Mng'asemana so, te Ruben ni mioyo Soma kati ya kitabu cha Yeremia milango mingi lakini nianzie mlango wa 35 nishuke chini Yeremia 30 kwenye mhubiri inaenda kulia zaidi utuluka kwenye na 5 mstari wa msikilizeni maneno ya mchungaji naelea kukuita tufungue sauti ya mchungaji Nani uko tayari kufungua masikio ili sauti ya mchungaji wa Kristo Amen Naomba ufanye hivi Kwanza naendea kuita, katika kitabu cha Yeremia mwanango wa 30 ule wa 15 anasema hivi 35 15 tano, tano Yeremia anasema hivi pia na watumishi wangu wote manabi hapa naongea kina manabii wa kina Yeremia sio manabii wa uongo wale wa pesa kwenu ninyi nikiamka mapema na kuwapeleka nikisema rudini sasa anasema kila wakati natoka watumishi wangu nikiamka asubuhi asubu na mapema asubuhi na mtuma wengine nenda na wewe nenda na wewe eh lakini wakata ku. Manake mchungaji ukisikia kondoa na potea, manake halitakiwa, halitua na mchungaji halipiga mluzi hakum, Eh, jamani, naumba usikia ufungue masikia wako na mimi tusikia mluzi ya mchungaji. La thimu, tutasikia kubweka kwa mbuamuitu na tutateseka. Dwa zenu uzitateseka. Maisha yetu ya tutateseka. Mbibina hey. sema, uyu walikuwa ni Eremia, turudi nyuma mistari milango kumi, Eremia tulikuwa kwenye 35, turudi 25, Eremia 25 Tumeona kwamba mungu anamuka asubuhi uyu mchungaji mwema anamuka asubui anahenda kwa, kwa ita kwa ndo lakini ya wataki Eremia 25, sume mistari ule wane na watana na sema hivyo ya 25 na 30. Naye Bwana akatuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamuka mapema na kuatuma lakini hawakumsikiliza. Hii ni niputa ifara Israeli iliyomkata Yesu ilifikaje pale ilifikia hapa kwa kuwa wakakataa kumelemea na, na watumishi wa Mungu. Eh. Biblia katika kitabu cha Yeremia tunashuka zaidi mlango wa saba Eh? Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa 7. Yenemia yeah, yeah, huyo uyo tu yeah, yeah, Ni metagua tutu ta kimonja Nyingata yeah, yeah, kwa sema kwenye isaya yeah, Kwa sema ni, ni hoja ya mungu kupa Yenemia yeah, yeah, saba Biblia inasema 025 Toka sikire baba zenu Walipo toka katika nchiwa misiri hata leo Nime watuma watumishi wangu Uote manabi kwenu nini Ni keamuka mapema kila siku na kuwatuma Mungu wajaacha kukuita Wewe na mimi kila siku yeah. Tuludi katika kitabu cha nyakati nyakati wa pili mlango wa mwisho Nisema sema harufu kwa mtu anayesoma Biblia nilikwambia wakati rafunga kitabu cha cha Daniel nilifungua naimi mstari lakini ni nirudie tena yakati wa pili 36:15 Biblia inasema yakati wa pili mlango wa mwisho ni mlango 36, wa 36:15 anasema naye bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema Ivu na juu, iwe ukiena, ukiona kiti mtanda mapema kwenye ofa kitu, hicho kitu ni muhimu, kesi sio muhimu. Ilemba mbaya na kujia kuku kukutembelea saa mimi na moja dioni au saa mimi na, na mire, wakati wa giza, ana kwa mepuka kibamba. Napana, iure na na yamka sugu. Sera wakumna sana sema, na yibana, mungu ba ba bazawa katua mkuu kwamikono, yawa wake, akiondoa mapema, pemba na kuku na na kutuma, na kutuma kwao eh, kutuma kwa sababu aliwafurahia aliwahurumia watu wake na makao yake lakini wali waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu nina kusoma na kuambia tunakuwa tunadhihaki wakati tunahubiri maneno ya Mungu tunadhihaki sana sana kabisa sana tarakuwa diakiki kabisa. Lakini ngwema mimi wala hayo. Unapoaona Mungu anakuambia kwamba kwa mtadhiakiwa tena anasema mtapigwa tena mtafungwa. Sasa huyo anenidhiaki hatujaonana ya niweza yake mtandaoni na nini. Sasa atafanya nini? Simbo saye ambaye anaweza kufanya kibaza hii. Wewe unaona yeah. kwamba tuna jukumu sio kosa la mchungaji mchungaji anaiki. Swara ni kondoo. Kwa sababu sana ni manadabu swara ni Kristo. Eh. Yeah. Hojar tatu inasema shetani yuko kazini aweze kuapepeta. Wakati mchungaji anaweka bidia kukuita na kufanya nini wakati mwingine na kukazia sauti na nini, shetani yuko pembeni anajiandaa aweze kukupepeta. Leo hii ndoa zimepepetwa. Watoto, tabia za watoto zimepepetwa. Leo hii ikifika kikizowazazi wanatamani watoto wabaki boarding ili kusudi waepuke buguza ya watoto kwa sababu hawana msaada wa wazazi wa kufanya yote ni kuwatukana na kugomana nao. Wanasema ngoja wakasome sana boarding wafau. Kumbe ni kuwakataa watoto. Sio wamewashinda. Ndivyo ilivyo. Em em em soma soma ruka 22 ni, nimekaa kwenye gando la kale sana usichoke. Unajua Naona akariri kama unyazoea linaanza kukusubua. Em tusome ruka 22. Siko anataka kumaliza tu waanza kuenza somo. Ngoe kwambie nenda kwenye somo ambalo lindakuchosha na kukula ushibe mpaka ushindwe kusimama. Naona lakini ukia uh, kidogo kasia ah uh, imetosha tu bana unatembea unashikashika katumbo unahuna raha. Eh e, kama sija shiba nimwambia ongezee ka kiki jiko kamoja. Shiba baka ukiona kijiko uuseme mwaga hicho. Shiba neno la Eh, you should uondoki na shibe wiki nzima Shetani yuko kazini Ruka 22 31 pili nasema Ruka 22 31 nasema Sikirizo. Yesu mwenye wanda anamambia Petro Na hawa hatu ni wakumba Yesu anasema Petro Anajaribio Ye si mimi na wewe Luka e, 22, 31, bivina sema Haka sema simoni simoni Tazama shetane ametaka nini Apate kuapepeta kama vile ngano Lakini Mime kuombea wewe Iri mani yako esikiniki Hata utaka pongo kwa uamarisha na ndugu za Niko hapa Mungu wa ni, nguvu niweze kuimarisha na wewe Amin. Lakini shetane mpanga oke Nikutu pepeta bila kujarisha kuna petro Hakuna petro o é? é é é kwa a mim que ainda se trata de qualíni, ali mamãe é passar o teu tule. é me andi. vai fofanu a fofanu a gente. liga tu sema katika kitabu Tumesha toka pale msema habari za Ka... mipango ya shetani imekupa dhidi yako na mimi. Eh, katika kitabu cha waandishi wa pili mrango wa 11, wito wa 2:11, mimi intasoma Biblia nyingi mpaka muda wa ufike wana kwa muda risali moja sizidi zaidi nikizidisha na moja au chini ya hap... au upungufu. Eh Wa, wa pili, mwango wa kumina moja, wa kumina tatu, msera na hivi. Kuntua wa pili, kumina moja, kumina, kumina tatu, na hivi. Maana, watu kama hao ni mitumbe wa uongo, leo mitume na manabi wa meja wa jaja. Paula, alisema katika itamuwa, kwa uto wa, wa kwa za mwango wa kumina tano, wa nane. Haka mtu wa mwisho kabisa Mwisho kwa wote nilimuona Kristo kama mtume ambaye sikustahili hata kuitwa mtume. Leo, anainuka mtu mmoja, ana, akisha akisha pata mavazi yale ya kisasa ya ya kirokole ya Nigeria, anakuambia tayari mtume anashika na kifimbo na anatemea nacho. Tume na nabii. Baadaye mwingine anakuambia ni e. ana Eh. hivi, maana watu kama hao ni mitume wa uongo. ujua nini? Anatafuta pesa. Eh. Watendao kazi kwa hila. Hivi unajua hila ni nini? Ni maficho. kitu ta ukakijua. ukafidwa, eh, kuhila, wa, wanaoji geuza, wao mfano, wa, mitume wa Kristo. Yani, wanataka kufanya na kina petro, wai kama petro, mtume nan, na Ivi petro mtume mtume tupe kia, kina na na jichanganya eh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Unaanza usema sasa huu msali unaongeza nini? Unatu kwamba shetani ana mbinu nyingi anatumia hila ili kuzuda akutingisha aku, aku kutoe katika sauti ya mchungaji wewe kondoo mimi kondoo na wewe. Hojapo mwisho kabisa inasema ni jukumu lako kuamua kweli dhidi ya uongo. Leo hii mtu unaweza kukuona kutoa tu, to... tu amesipwa, amekaa mitoka hapa, amekaa kuniyeviti misali hatamshinu, amenyoka, wako miam thano informaja, uchwa ame chuliwa kwa na danga nywa, pesa na kambi, pesa zako lakini za kwako wewe ni pehera, alafu za kwako utaratua na, na upepo Eh mchungaji inabidi tumnunulie gari mchungaji changeni hela lakini yeye anakwambia Mungu atakwenda kukupa hela. Inu jamani uweze kudanganyia, uweze kaona kama unadanganywa. Lakini ndio makanisa leo. Eh. Hiyo. Lazima ni jukumu lako kungamua kweli na uongo. Siko sema ah niwasijui bwana Mungu na anasema ninakuajibisha. Utakaojua hii ni kweli, ujue hii ni uongo. Eh ni jukumu lako ndao kutabua sauti ya mchungaji wako. E eh, kujua majira ya kujiriwa pata e eh, misali mlango wa kwanza e eh, hiki kama mudaumeisha muda mudaumeisha start start kwenye sana ndani ni ni sio mesemu church misali mlango wa kwanza misali kumemea sema mlango wa ofu waki kuita usikubali yanota kuhudhuru kwa wa au rafiki, eh, akija rafiki mbaya, uwe tayari kutambua nijukumu laka kutambua njia ya kupotea kama nago mambia kwa so umisikia sauti ya mungu lakini tu anekatika kitabu cha Johanna Mdango Watano eh eh, nitasoma siya mbina mbazo kukweli sinajinsi isaacha kuzisoma, hizo nizaraga mzito sana, nando za kufungia Johanna Kano arobaina tatu, bigulia nasema, isikiriza Johanna tana arobaina tatu, isikiriza vizuri umisani mzito sana Hana taruma na tat. Isitali uzito anasema hivi, wana 545 mtafika pale haraka sana anasema hivi. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea, mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe mtampokea. Yesu alikuwa amekuja akiwa mchungaji mwema, alikuwa mchungaji mbaya, mwema, si ndio? Lakini mimi hao watu walishindwa kutambua ni mchungaji yupi wa kumpokea. Anasema mimi mchungaji mwema nimekuja hamkunipokea, lakini mwingine atakuja na alikuwa amaanishi mtu mwingine, alikuwa anaanisha mpinga Kristo. Wayakundi wanajiandaa kumpokea mpinga Kristo. Kwa sawa ni mkataa kristo hiyo eh. Nijukumu lako na mimi na dunia na yote hile Kutambua kristo na kumpokea Na kumepuka huyu anayekuja na hawa nao kuja wengine eh. Hoja ya, ya msani wa mwisho Ambao nao nimesema lazima ni usome Wakolinto wa pili kuminamoja Ishirini Tusha kuwepo kwenye wakontwa wa pili Lakini huu lazima ni usome pia Ni msani mzito Sio mdogo kabisa Mstari wa ishirini anasema hivi, sikiriza mzuri Asema hivi Kulinto wapiri kuminamoja Ishirini, ndo mstari wangu wakufunga Sina jinsi lazima niusome, subabu, eh, ni usome Subabu ni mzito Mstari wa ishirini anasema hivi Maana Mwachukuliana na mtu Akiwatia utumani Akiwameza Akiwateka nyara Akijitukuza eh, Akijikuza Akiwa wapi, aki usoni, una una dana rikwana wasifia wa koindro. Akuwa naona, nikama wapuja. Yani muda wapuja, anawaibia pesa, mnachukuliana chukuli anajitukuza ana jitukuzana mimi mno baba mtakatifu si, nani o? Wakati anafanya uchafu wote ambao na nini mlausani? Ana sisi akama nini ya namka kama nini? Nani? huo Mimi tushia hapa baba mno shuwaji la neno hili. sante pia kwamba neno hili linaniamsha kianje kutoamsha zaidi sio kwa roho zetu kwa ajili yako wewe mwenye baba naomba baraka zako na watu wako wiki leo na wiki yote iko mbele yetu Mungu ikawe na shibe ikawe na uzima ikawe na na ulinzi wako Mungu ikawe na salama na Mungu atakutanisha wakati mwingine kwa jinsi atakavyokupendeza katika jina la Mkubaba Baba Mtakatifu na leo tunapokea amen